Az anyaság morfológiája. Jenny fogamzási alaptörvénye foglal le a jegyeket életed legpazarabb vakációjára. Mire a jegyek megérkeznek, teherbe esel. Bróvasszony terhességi törvénye A terhesség egészen más, mint ami a könyvekben áll róla. asszony pironkodási törvénye az a nő, aki már a nászuton teherbe esik, nem ismeri fel asszony nevét, amikor beszólítják a terhes gondozásra. Hazárd asszony törvénye. Ha a terhes nő elvágódik az utcán, a járókelők a gyereket féltik. Ő a harisnyön a drágját. Vízasszony intelmei 1. A cég évvégi díszvacsoráján férjed férfiassága tanú jeleként hordoz körül, vagy megpróbál betuszkolni az abroszalá. 2. A férfiak szeretik, ha feleségük teherbe esik, csak éppen fogalmuk se volt róla, hogy ilyen sokáig eltart. Flesri asszony hasi törvényei 1. Nincs asszonyság, aki elhinné, hogy az ő hasa is ekkorára fog dagadni. 2. Eljön az ideje, amikor a legdrágább terhes ruha is úgy fest, mint egy lepedő, amelyet egy hordóra vetette. 3. Az a terhes nő, aki lelkiismeretesen bőrzsugorító krémel masszírozza a hasát, tükörsima hordópocakkal végzi. Penny időzítési törvényei 1. Az a kismama, aki gondos, minden részletre kiterjedő előkészületeket tesz arra, hogy otthon szülje meg gyermekét, a terhes gondozáson kezd vajudni. 2. A mai csecsemők nem akkor jönnek világra, amikor eljön az ideje, hanem amikor a bábák ügyeleti beosztása kívánja. A szülési pozíció törvénye. Az orvostudomány legkedvettebb szülési pozíciója a hanyatfekvés. Ez arra a megfigyelésre épül, hogy ilyen helyzetben a teknős békák is teljesen tehetetlenek. A tanácsadó könyvek törvények a gyakorló bábák nagyon megneheztelnek rád, ha a szülés nem követi a kézikönyvet, viszont szakirodalmat egy magzat sem olvas. Vajúdási törvények 1. Mire megnyugodtál, összeszedted magad, és egyenletes a légzésed, valaki szalonnás rántottát tesz teszelét. 2. Biztosan akad egy hülye, aki azt tanácsolja, hogy szülés közben nem kell nyomni. 3. A köznyelv fölényes ismerete általában megkönnyíti a szülés lefolyását. Vrájdasszon tévedése A könyvekben virágokkal telehintett tárgyban jön rád az első fájás. A valóságban éppen pongyolásan takarított fel a budgyantott tojást, amelyet két éves gyereke dejtett a konyha kövezetére. Négy korai tantétel Egy. Senki se vár embert, hanem csak babát. Valamennyien meg fognak lepődni. 2. Olyan euforikus dolog a szülés, mint egy színházi premiér. Az anyaságot viszont olyan sokáig játszák, mint az egérfogót. Csak épp a szereposztás változatlan. 3. Az az anya, aki megtervezi gyermeke nevelését, lebecsüli gyermekét, aki maga is megtervezi anya nevelését. 4. Roppant feledékenyek azok a nők, akik csak szépet és jót várnak a csecsemőktől. A kórházból való hazai törvénye. A síró csecsemőnél csak egy aggasztóbb az alvó csecsemő. Megzavart éjszakai pihenéstörvényei. 1. Tilos bekukkantani a gyerekszobába a szike a pici. Egészen addig biztosan aludt. 2. Bezzeg a szomszédasszony gyereke békésen végig a az éjszakát. June törvénye Az, hogy a baba ellöki magától a piskótát, még nem jelenti, hogy ne szeretné a színes zsírkrétákat. 3. Ridi asszony a halál biztosan bekövetkezendő eseményekről. 1. A legtöbb csecsemő úgy fest, mint egy gumitörpe. Új láttan a legtöbb kismamában felötlik, hogy nem vérszerinti anyja gyermekének. 2. Az az anya, aki nem tart a gyönyörűnek noha szereti csecsemőjét, fekete listára kerül. 3. Az a nő, aki utálja az apósát, szüléskor négy kilós kicsinyített másolatot kap róla. Mőrfi asszony szundikálási törvénye ha elszenderedsz, miközben a pici alszik, biztosan bezörget a postás egy kéretlen reklámfüzettel vagy egy csomaggal, mely a szomszédnak szól. Billy szabályok A mélyen gondolataiba merül csecsemő becsinált. A diadalmasan mosolygó gyerek alatt csontszáraz a Billy. Az a két éves gyerek, aki éppen a Bilihez túlságosan el van telve magával, hogy sem a nadrágocskáját is lehúzza. Egy csecsemőnek megsekotjan, hogy pontosan a motorindítás pillanatára időzítse a becsinálását. Ha a pici elszenderül a karodba, testvérkéje azonnal a Bilit kéri. Kisgyermekkori munka. Hagyd magára a bolt előtt kisbabádat! Öt perc lefolgása alatt lerúgja magáról a plédet, a bokájáig gyűri pelenkáját, kabátkáját viszont felrángatja a nyakáig. Főkötőjét megfordítja a fején, és kihajít a kocsiból két macit, valamint egy cipőt. A Brown féle kinyilatkoztatás Minden anya testi fogyatékosnak számít, ha csak két karja van.